إلى حضره النبي محمد بن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه الكرام الفاتحه عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم رب الذين انطالهم ظلم عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa al salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamthana innaka indan alimun hakim. Arabbi syarhli sadri wa yasirri amri. Wa hlul uqdatan min lisani yaqqabu qawli. Allahumma zidana ilma wa rizukna fa'inu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tuan, -tuan dan puan-puan yang rahmat Allah Alhamdulillah Kita sambung pelajaran kita yang tak lalu Kita Masuk muka suat 73 ya eh. Sebelum ni kita telah bincangkan tentang apakah itu taubat yang mana kita dituntut supaya sentiasa memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa dan kita telah jelaskan taubat itu maksudnya ialah rujuk kepada Allah setelah kita tersesat dalam kehidupan yakni meninggalkan perbuatan maksiat setelah terperangkap di dalamnya kembali bertaubat dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa dan kita telah jelaskan pada minggu yang telah lalu ee taubat ini adalah merupakan al-aslum ataupun asas untuk dibina ke atasnya makam-makam e, kerohanian yang selanjutnya tanpa selesai persoalan e, taubat ini maka tidak dapat menjadi tidak dapat menjadi jawapan untuk dapat peningkatan seterusnya dalam kerohanian dan kita telah jelaskan juga tentang Maksud yang sebenar tentang tuntutan taubat ini Seperti yang dinyatakan oleh para ulama' Yang berdasarkan daripada kitab Risalah Al-Qushairiyah Dan saya biar kita ingati Di sana Bila Allah Subhanahu SWT menuntut kita melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentulah di sana ada tanda-tanda orang yang bertaubat. antaranya ialah hijrah al-akhtan meninggalkan kawan-kawan yang jahat kawan-kawan yang selama ni mempengaruhi kita buat pun tak elah jadi taubat ni punya kaitan yang sangat kuat dalam meninggalkan akhdan Teman-teman yang jahat Kalau nak selesai, tinggalkan Kalau tak nak, duduk sekali teman, -teman. Dan Di samping tu, tawak hush alam hun Dan kita Melihat dia, dia tak boleh beri apa-apa kita. Jangan tengok, dia masih ini eh, boleh Duduk lagi ni, boleh serotok pergi, tak boleh eh? Tawak hush ni Macam kita tengok singur lah Jangan kita tengok Sino, Ataupun tengok lagi mau dua di di dua negara ada Sino ada lagi mau, lagi mau kan orang lah. Cuma perasaan kita jantul lah, kawan atau kawan yang yang apa yang kalau masa ni yang yang gentayangan tengah ni tinggal, tu mesti. Kemudian wahyubul uzlah dia kena uzlah ni orang faham asingkan diri terbukit asingkan diri maksud dia uh, persoalan uzlah ni dibahas oleh syahid syait kutub dalam kitab uh, Zilal Al-Quran uzlah di sini bukan uzlah badan ia. uzlah pergi duduk dalam gua bukan uzlah yang kutub terori ni ialah istilah syait kutub uzlah syu'ur yang terma memindahkan mengasingkan syu'ur rasa rohani kita ke lingkungan jahiliah tapi jiwa kita tidak duduk dalam suasana itu jiwa kita mufarraq artinya kalau dalam sembahyang iman batal katelah baca al-fatihah dia tak betul kita tahu dia salah jadi makmum di belakang yang tahu wajib mufarqah mufarraq niat mufarqah walaupun perbuatan tu seolah macam ikut imam dia tak boleh keluar sahab dia masih dalam solat, masih ikut dalam solat, tetapi dia lewat sikit kepada imam dan tidak menampakkan dia ikut makmum tapi dia dah mufaraqah artinya mengasingkan diri daripada imam dalam solat dia dan ni itu juga dalam perhanian ni yang disebut oleh syahid Syekh kutub mufaraqah ataupun uzlah syu'uryah jiwa kita pantrah dengan unsur-unsur jahilah yang ada di keliling. Kita tak beribad. Kita tak akur, kita tak tunduk, itu uzlah. Jadi taubat ni kena ada rasa-rasaan itu. Benci melihat maksiat, <coughs> benci melihat jahilah, benci melihat kemungkaran, bukan orangnya, perbuatannya, benci. Itu tanda-tanda taubat. -tanda Selain yang pertama tadi, hijran akdal wa quranasuk tinggalkan perkara-perkara jahat yang kedua ni حب العزله kita kena ada suasana pengasingan diri weh ya. kalau asalah tu saleh uzlah ni ialah mengasingkan diri bersorangan dengan Allah waktu waktu tertentu dalam majlis zikir dalam qiyam itu makna uzlah qillatul kalam wala pawang perkataan kurang cakap Wastiksa minal ibadah dan memperbanyakkan ibadah. Kita pula bila ada tanda perubahan kita nak ubah kalah baik. Kita mesti ada tanda pertambahan ibadah paling kurang nampak banyak ibadat tu sebab apa? Atau ini kita contoh yang lagi yang banyak tinggal kan? Ada orang dia semayang wajib banyak tinggal dia dia tambah kaji sunat banyak banyak ini pun satu tidak tak faham sepatutnya dulu semayang banyak tinggal zaman rogu ke zaman ampuh dulu kira balik ke klip balik buat anggaran berapa banyak yang tinggal kira-kira-kira ada seribu seribu waktu contoh lah. dia kalau selesai yang tu dulu baru dah selesai baru robotnya sudah itu masuk dalam tuntutan tobat ikhsar ala ibadah memperbanyakkan ibadah ha? antara ini ialah selesaikan yang wajib selama hari tinggal begitu juga puasa ha, ya? puasa ambil sunat-sunat-sunat jadi dapat sun, sunat ada orang berikai mana boleh niat puasa wajib dengan puasa hari senin memang tak boleh niat Dua dalam satu ibarat kita niat Qadok buat hari Khamis Ayah eh, Sunin atau Khamis Dapat sunat Khamis Ayah eh, dan Khamis Dia siapkan Qadok Selesai ha. Semayang tak boleh Semayang yang dulu Dulu pula ya. ha. Dan kalau nak ekspres tak boleh Kosa dengan jama' Tak boleh Qadok ya. kira-kira seibu kalau kita, kalau kita kira Kosa dengan jama' Lagi sebalung ni tak boleh Eh? Dia mesti full buat okay. Itu di antara uh, Alam atau tawbah Tanda-tanda orang yang ingin mencari perubahan Untuk kembali kepada Allah SWT Di sampingnya itu Kita dituntut supaya menganggap ini sebagai satu kewajipan Yang bersifat fardu'ain Seterusnya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggalakkan kamu supaya sentiasa bertaubat kepada Dia. Kita masuk ni 75 eh. Ya. Sekiranya kamu ingin bertaubat sambungannya ya. Hendaklah kamu sentiasa bertafakur sepanjang usia umur. Fikirlah apa yang telah kamu lakukan pada siang hari. Sekiranya kamu sentiasa mentaatinya Yang Allah Naklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ada dua modok Satu tafakur Satu syukur Tafakur Antara menu ataupun ramuan dalam taubat Tambah dalam hidup kita ini Bertafakur Tafakara Ya tafakaru tafakur Berfikir Mendalam sesuatu Dalam jiwa kita 25 di bawah itu Ibn Kudamah menyebut Arahan Allah SWT Supaya kita bertafakur Dan supaya kita bertafakur Dengan memuji mereka yang melakukannya Seperti surah Ali Imran Ayat 191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار يaitu orang-orang yang mengingati Allah zikrullah sadu bi diri atau duduk atau dalam keadaan berdiri dan mereka menekirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami tiadalah larang kau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau maka peliharalah kami daripada seksa api mereka. Gabungan pak no kepada tafzikir ini ialah tafzikir dan fikir. Di sini kita dituntut supaya bertafakur setelah kita meletakkan asas menggeno kekuatan zikir kepada Allah yazkuruna qiyanan wa qu'ulan wa zikralan di duduk atau berbaring di samping berzikir selepas itu tuntutan Allah kepada kita ialah berfikir buktinya wayatafakkaruna fi khalqis samaawati wal ardh Orang yang bertawabat ni dia kena banyak berfikir Antara dia kena fikir Masa-masa kehidupan usia Usia mudanya telah habis Hanyut Modal usia muda yang paling berharga dalam kehidupan insan Bagi dia Waktu itu sudah berlalu sudah hari. Alangkah istimewanya Waktu usia muda itu Itulah usia emas Tapi orang Melayu di Malaysia Usia emas orang tua orang tua ini istilahnya usia mas orang tua orang gudung dia tak ada orang di usia mas ni ialah usia rumah rumah je usia yang paling berharga sebab antara tujuh gulungan manusia yang dijanjikan naungan Allah pertolongan Allah pada hari kiamat ialah syarbun nasya'a fi ibadati rabbi anak muda yang hidupnya taat kepada Allah. Contohnya, punya kamu muda lah ni kan 50 tahun ke kamu muda lah tu. Ada ceri kan. Alhamdulillah maksudnya masih ada hayat pemuda tu ada. Tapi sebenarnya 40 tahunlah kan. Tapi nak lebih sikit kan 50 tahun nak masuk kan. Okay, kuih kuatlah itu. Jadi usia yang berharga mana kita letakkan selama ni adakah kita letakkan dalam Islam ataupun habis begitu saja itu kita boleh fikir itu kita boleh fikir dalam-dalam kalau sekiranya usia muda ini berlalu begitu saja kita nak terbuang macam mana dia dah habis sekarang kita berusaha dia dah habis bagi usia yang ada telah penembusnya jadi jangan sia-siakan yang ada ni, Berfikir banyak di sinilah kita rasa sangat rugi, sebab apa masa telah berlalu bagi ni, itulah yang kita cuba-cuba insyaAllah dan kita disuruh supaya berfikir sampai nantijahnya dia akan melihat Alam ini Rabbana ma khalaqta Hadha bautilah Kita dapat mencari satu jawapan Rahsia yang Yang disisipkan oleh Allah Kepada alam ini Kita nampak Dia bukti kepada Kekuasaan Allah yang mencipta Subhanak Maha suci engkau wahai Allah Subhanak wa ta'ala Lahi Perakuan daripada jiwa kita melihat Alam ini bukti tentang Sifat rugubi Allah Dalam tasawuf disebut macam itu Yang tak ada istilah yang Quran kalamullah Alam ini Af'anullah Apa maksudnya? Perbuatan Allah mencipta lahilah manu, manusia Quran menciptakan, kalamullah menciptakan Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih fajalnahu samian basira Itu ayat Quran yang disebut oleh bomba dia menceritakan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj beberapa saripati air yang bercampur bendeh lelaki dan perempuan Allah, Allah. Allah sebut dalam Quran Itu kalam Allah Kalam Allah dia tidak akan bertentangan dengan Af'an, perbuatan Allah Perbuatannya Lagi nama Makhluk Itu sebab manusia bila dia mengkaji alam ini Sama ada di sudut geografi, di sudut sains dan sebagainya Dia akan mendapati bukti Bahawa memang alam ini disusun Susun dengan rapi Tentu ada penyusunnya Maha suci kau, wahai Tuhan Tentulah kau menjadikan sesuatu ini Bukan sia-sia Ada hikmah, ada rahsia Untuk dicari jawapannya oleh manusia Saya terpetik dalam hati manusia Subhanak Maha suci kau, wahai Tuhan Kaulah yang mencipta Maha agung Kami lemah, hina, faqir Lahilah kalimah ini Subhanak itu sebab bila Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ بِقَدَرٍ فَأَمْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْئِدًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ Surah Zuhruf ayat 11 Allah yang telah menurunkan daripada langit akan hujan بِقَدَرٍ Istilah بِقَدَر kalau kita tengok terjemahan tafsir Biqadar ni Allah turun dan air daripada langit Untuk bumi ni dengan Qadarin, dengan sukatan Yang tidak beru, berubah tepat. Jadi Allah Ta'ala kata Fa'ansyarnabihi Baldatan mayyitan Daripada air hujan yang turun itu Kami hidupkan bumi-bumi yang mati Tumbuh-tumbuh-tumbuhan Cuba kita tengok pada apa si Hujan setahun sekali, ya, apa yang tumbuh? tak ada yang tumbuh tau yang tumbuh pokok kaktus tu apa nak guna Mereka. tu kan pokok kaktus tu yang hidup di gurun-gurun padang pasir ni ialah aa, bewa dog tu bewa dog tu haa macam Malaysia bewa dog tu dia tak minum air dia minum air ombudnya ha, tu special juga eh? bewa dog ni mana nak ambil air tengah-tengah padang pasir tu dia tengah, -tengah malam malam dia mengulut tahan ombud itulah minuman dog air tak ada eh jadi Allah sebut turun hujan maka hiduplah bu bumi Allah bapaknya kerjaan itu kerjaan. Demikianlah perumpamaan Allah beritahu di akhirat besok manusia dibangkitkan di tipu sangkakala yang kuru turunlah macam tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi manusia tumbuh Allah bapak perubahan. Poin di Allah turunkan air sebanyak satu sukatan yang tertentu tidak berubah. Jadi ini poin subjek untuk Allah Taala perhati manusia hamba sebab begitu biqadarin tu banyak mana? Jadi manusia sukat banyak mano air jangan setahun di bumi Jawap ni yang sukat ni ialah NASA mereka dengan USA Geological Survey gua badan ni buat kajian Dia tengok Quran berapa banyak air itu betul Allah kata dari suka betul Dua badan ni buat kajian rupanya dalam setahun hujan turun di bumi tetap tidak berubah sebanyak 3 trilion ton setahun Allah Allahuakbar Setelah 1000 tahun lebih Quran turun satu satu jumpa kan subhanallah apa ni maksud dia bila manusia berfikir meletakkan kebesaran Allah dalam kita kaji ini ternyata Allahu fi al-ard, kekuasaan Allah di bumi, bumi subhanallah. Laila Pasrah manusia Akur manusia rasa kebesaran Allah bila lahir ini dalam hati manusia maka dia rasa dia sifat sebagai seorang hamba -ham tunduk dia pasrah dia. Allahu akbar. Ha. Kalau tak ada kan mencaduk ya kan. Taga ya kan. Apa katakan angkau apa? tetalah mudah subhanallah jadi ini tafakur tafakur ni menyampaikan kita kepada hakikat Ma'rifatullah jadi Allah guna Allah ciptakan kita punya Panca indera ni ada peranannya antaranya otak otak kerjanya bofi bofiki dia berfikir menye heavy ya, ni eh ya kalau istiqamah wiki macam ipin dan upin tu itu simple kan ingat kan eh? ya boleh-boleh-boleh ipin takat pulalah kan itu simple gitu kan main-main boleh lah eh? ini heavy eh? ni yang heavy supaya dapat melihat kita kata tadi Quran kalamullah alam ini afanullah macam mana kita nak tengok kalamullah ni dijelmakan dalam bentuk perbuatan hadilah dalam tasawuf disebut alam ini adalah merupakan bukti kepada sifat rububiyah Allah rububiyah ni apa? pencipta pemilik pengatur yang menghidup yang memati yang beruzki alam ni bila kita fikir jadi kita renung nampak hakikat tentang tawhid rububiyatillah jadi dalam proses kita mengubah jiwa ke arah tawhid ke arah untuk kembali menjadi seorang yang benar-benar beriman kita kena banyak berfi berfikir internet ada di rumah kan buka internet ya? uh, yang ada mujizat sign dalam Quran ni uh, website kahil 7 k a s e I n dia ada pasar ada bahasa kiri-kiri kahil 7 buka website tu dia buka tentang apa yang Quran sebut dibuktikan dengan saintifik, buktikan dengan kajian apa geologi dan semua jelas tak dapat dinafikan satu demi satu demi satu apa yang disebut oleh di Quran ternyata terbukti tepat ya seperti yang dikaji oleh manusia satu lagi kyu seven uh, satu lagi uh, www55 anet itu ada bahasa Inggeris dengan bahasa arab saja www.55a.net kita boleh tengok dalam tu ya. kita pasrah bila kita baca Allah wabarakatuh ya antaranya lagi tu tentang saya sebut tentang uh, masaru omato yang Jepun tu kan It test kepada pelajar-pelajar Saudi di Tokyo air zam-zam apa yang kamu rasa paling berharga yang kamu baca sebagai seorang muslim udah-udak soal dia kata bismillah ambil air zam-zam tu bismillahirrahmanirrahim tu je tengok dalam mikroskop dia tengok air itu berubah molekul air tu proaktif tidak seperti se sebelumnya itu baru bis bismillah itu gambaran bila Quran ni dia dalam hati ada kami kesan ni masuk ombo itu. Ai pun yang mati tu pun dia aktif apatah lagi Ruh hati, kalp. Ugaman ni dia nak bukti saintifik, tak apalah tu bukti saintifik Jepun jumpa, tak apalah pakai aka Jepun tu kan. Betul, benar. Dia kata tak ada yang lebih kuat daripada ayat Quran. Jepun. Jepun pelibai yang tak kami tak nak kan. Allahuakbar. Tu sebab Jepun tu satu sudut dia sudah berada ni di halaman iman tapi dia tak masuk eh Jepun ni eh dia tak masuk dia tak, dia, dia masih tak nak iktiraf Allah tu Apa yang poin ni buat semua membuktikan keyakinannya kepada alam ini ada keku, kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Akbar jadi kita perlu banyak bertafakkur berfikir eh? wa fi anfusikum afalatubsu Allah kata jangan pergi jauh-jauh Tengok dalam Fi anfusikum Dalam tubuh kamu Kita tengok dalam tubuh kita tuan-tuan Bagaimana Daripada kejadian Setitis mani Spon yang satu Kemudian terbentuk Diri kita manusia Yang hidup tubuh kita ni dengan jalaran Saraf yang berjuta juta dalam tubuh kita ni Macam mana dia boleh jadi Padahal bandingannya kalau dalam badan sebuah robot tu cuba Selangkah tengok macam no wire Berselilat nak beri dia gorak tangan tu Tapi robot ni dia tak boleh berfikir Tapi robot manusia ni boleh berfikir Berapa juta saraf yang Allah cipta dalam tu Dan saraf yang paling sensitif ialah saraf di bawah kulit manu manusia Itu sebab kawasan yang paling sakit di tubuh manusia di mana? di kulit sebab bila injection dah cucuk masuk dalam tu tak kisah tu dah. nak tambah kulit tu umai oh kita ngiti kan suruh masuk dalam tak kisah apa tu ambil dah kan cucuk cucuk dalam tu tak apa, -apa. nak lalu kulit tu je. sebab di kulit ini berjuta sarap-sarap yang mengesan rangsangan lu luar masa mana boleh jadi subhanallah takkan boleh jadi dengan sendiri Tentu dicipta oleh Allah Yang Maha Kuasa. Wafian fusi ko. Kau jantung kita? Okey lah, masa kita buka ni, tindak pula kimia elektrikal dan sebagainya, fiziknya jantung tu berfungsi. Masa kita tidur, siapa buka jantung tu? Ada swish ke kita on off tak ada. Coba lebih aja. Masa nak tidur pun orang Bismi Allahumma Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim Mahasujim kau, wahai Tuhan Kita bukti dia tu Ahya, kau menghidup Kaulah kuasa Tuhan yang Menghidupkan aku Ahya wa amud Dan yang mematikan aku Sebab Tidur ni Bila berkawah dia Artinya mat Mati Tidur ni, tuan Dalam istilah Islam Maut segera Mati kecil sebab masa tidur ni Kita boleh tak bulat-bulat tidur Kita berbulat pada hari. Tadi apa Tahun ni Tokoh Malijrah uh, Tafsir Zeti Aziz dapat Dia, dia tidur bukan ni Dia berterima faham tak apa yang dia cakap Tak boleh dia dah mati Kalau tidur ni lah Mati Kita tahu Islam letakkan istilah Tepat Itu sebab Bila kita bangun pagi Nabi ajar apa Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihi Nusul Cuba kita dalam makna doa tu Nabi Kedawa Suhajah kita baca Segala puji bagi Allah yang layak Merima pujian Ahyana Yang telah menghidupkan kami semula Ba'dama Amatana Setelah kami mati Mati Kenapa Nabi sebut Selepas kami mati Hidup kami balik Tidur tu sebenarnya Ma? Mati Allah rupakan Corik-corik Hidup Alhamdulillah Illadhi Ahyana ba'dana Amadana Wa ilaihi nushu Alhamdulillah Ha Contact Tapi tak terasa kan Bila kita latih hari-hari Kita rasa ada contact yang macam tu Hari-hari-hari Maka terselaklah tirai-tirai rahsia yang Allah tunjuk kat kita kita rasa dengan penuh yakin alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhin nushur begitu juga bila kita bersin bila kita bersin sekali nabi selalu sebut alhamd alhamdulillah sebab dalam kajian perubatan, ketika kita berhasil, jantung kita bukan berhenti oh, hidup dia lebih lepas Alhamdulillah, kalau buat tu berhenti lah, dia orang Alhamdulillah, kita tahu lapatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dididik macam tu setiap hari, setiap detik tapi kita lup? lupa Allah, apa -apa. Tengok package didikan Islam yang bersifat Quran ini menghidupkan manusia, setiap detik Allahu akbar eh? bila tengok anak bulan baca apa bila datang guru qotet guru kan dengan tasbih guru eh dia mendekatkan kita dengan Allah wa nahnu kami lebih dekat dengan kamu daripada kamu dengan urat leher kamu sendiri Allah sangat hampir itulah cuba kita berfikir berfikir tafakur eh? itu maksud ayat tadi yang zukuruna Allah wa Qomun wa Ala Junubim menghidupkan akidat zikrullah dan kita bertafak, tafakkur. Kemudian seterusnya firman Allah dalam surah ar ayat 3 "Wahai yang Maha Mada Al wa Jana Fihar Rauasya wa An ara. wa min kulli Thamrat Jana Fihar Zawja'in Zain." Yausy al-laila an-nahaar inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-ganang dan sungai-sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan Allah menutupkan malam dengan siang sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir Antara bahan subjek yang Allah sudadikan bahan renungan untuk berfikir ialah Allah menjadikan bumi ini ada gunung-ganang, bukit, bukau. <tuh> Wal jibala awtada kami jadikan bukit kata Allah Taala dia ada apa nama bawah ada? royu oh, dia dia gunung-ganang bukit ni dia macam pokok bawah tu ada tunjang apa nama tu? Contohnya ada dalam skrin komputer dengan ais tu kan. Tak kecil je. Ya. Bawah tu lebih bawah, besar sebagai pengimbang itu dibikin truss. Bukit pun macam tu. Timur bukit atau gunung bawah tu dia punya tunjang lebih bawah, besar. Bukit ni sebagai pengimbang. Waljibala jibala awtada. Kalau sebut dalam al-Quran, ya. Kita kaji bukit. Kehebatan ciptaan bumi yang antaranya gunung-ganang dan bukit. Buka Subhana. Kemudian kejadian siang dan malam, malam astronomi, awak fak kaji kedudukan matahari kan, kaji derajatnya, apa latitud dan sebagainya, nak kaji matahari, nak kaji waktu, nak kaji waktu semayang dan semua musim angin dan sebagainya, ya kejadian siang dan malam, malam dia berpunca daripada peredaran matahari dan bumi. Bumi berputar Dan di situ Bila kita fikir Bumi dia globe Dia tak tergakkan Dia sanding kan Dan dia berputar Itu sebab hikmat azan Kita dah sebut dulu Azan yang paling sederhana Empat minit Jadi Sekali azan empat minit Dalam masa empat minit Setiap Pelusuk bumi Akan menerima Azan Artinya 24 jam seluruh bumi akan kena kedengaran ha? azan adapun boleh jadi dengan tiba-tiba subhanallah. Pada dalam empat jam tu setiap empat minit setiap pelosok bumi akan dengar ha? azan. Allah. Takkan benda ni jadi tiba-tiba. Tentu dia di susun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan azan dengan pusingan bumi? Allah tu rahsiya lain pula. Bumi sebagai makhluk yang patuh tunduk kepada Allah yang di, di istilahkan sebagai mus, muslim. Patuh kepada sistem itu secara so, bumi Pusingan bumi dia tidak boleh lari daripada 0.03 mm. Lebih daripada itu bumi akan hancur. Allahuakbar detailnya susunan itu. Mana dapat ni? Ini daripada astronomi. Allahuakbar jadi kita berdepan dengan kekuasaan yang maha eh, Biasa pasrah kita Allahu Akbar dalam keadaan pasrah inilah kita datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala hati yang mengiktiraf kebesaran Allah kita datang untuk sujud kepadanya Allahu Akbar hati yang pas, pasrah kan lain kesan dia ya? berbeza hamba yang Akur kepada kepuasan Allah sebelum dia datang untuk sujud untuk solat dia dah sentiasa alladina yang kuruna kiaman wakuu dan waala junubihim dalam keadaan di duduk dan balik ni hatinya sentiasa melihat kebesaran Allah bila sampai waktu dia menghadap Allah dalam solat dia bangun dengan hati yang demikian sifatnya Allahu Akbar Allahu jadi inilah sebut tadi Untuk kembali membersihkan diri Kembali membina satu kekuatan baru Kerohanian dalam jiwa kita Kita kena banyak bertafak Berfikir Allah ya. Dalam jiwa kita banyak benda yang kita kena fikir Cari jalan macam mana Nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi ajar kita kan Contohlah Nabi aja sunnah buang air. Itu sebab oleh Islam Nabi tak mungkin kencing budi diri. Apa sebab tuan? Kencing budi ni kencing tak habis keluar. Lama-lama sok kena penyakit kencing. Tak terus. Dia kena menyangkung. Nyangkung pun ada. Gaya campung kan. Ish, eh, sampai begitu detail Nabi aja untuk kesejahteraan manusia manusia daripada wahyu Nabi praktikan itu ajaran wahyu Allah ya. sampai nak buang ekor kecil pun Islam aja macam mana detailnya Islam tidak lain dan tidak bukan jawapannya ia ya datang daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala Allah akbar eh wa tafakkaruuna ya. fi khalqis samawati wal siang dan malam kemudian Allah menggunakan istilah menutup menutup Arshah. menutup malam dan siang malam. cuba kita bayangkan tutup ok, tutup macam mana Allah menjalankan proses menukar, tutup, siang, keluar man. malam itu perjalanan pusingan bumi dengan matalah, matahari. Allah Allah Akbar. Mulanya guna dia tutup tu. Satu kuasa, ada nak dia pamekan kuasa rumbuh biah tu. Menutup malam ganti siang. Tutup siang ganti malam. Mana ada kuasa yang boleh susun ni? Subhanallah. Lain kan Allah. Kemudian ini subjek untuk berfikir, tafakur. Kemudian yang ni buah-buah Pohon yang berbuah Dia berpasangan Ada jantan, ada beti Betina Pokok kalau jantan jantannya Tengok pokok mutan Rumah kampung kita tu Pokok jantan Bunga, Masya Allah Kita kan Kami lobik bunga Bila pokok lain lokek buah Dia sebagi pun tak lokek Rumah mutan Orang kampung kita Mutan je jan, Jantan Tak nak guna rumah mutan Bila Bungo lebih, tabang lah kan? Wajah Allah Fihad Zaujah Inis Allah jadikan tiap-tiap al Benda di alam ini berpasangan. Cuba cari apa benda yang tak berpasangan? Siang malam, laki mupan, jantan beti, betina. No. The trick tak kan? Ada elektron, proton. atom. Metrik ada positif, ada negatif. Cuma cari dalam alam ni, apa benda yang satu. Dia mesti khilaf. Dia mesti bersalahan berbeza dengan Zat Allah. Qulhuallahu ahad. Allah tak guna istilah wahid di situ. Qulhuallahu al-wahid. Malaikan Allah sebut al-wahidul qahad. Sana akan kepada qahad kau takut sifat Allah satu-satunya tak berguna wahid tapi bila gunakan satu perkataan wahid dia tak guna wahid Allahu ahad artinya yang asal yang tidak ada menyerupai keesaan itu Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mernung tiap-tiap kejadian alam ini dia mesti berpasangan tak ada benda yang guna tak ada. mesti ada pasangan Itu antara bahan-bahan yang kita dedahkan jadikan dia sebagai subjek bahan untuk rundungan untuk tafakur. Cuba bayangkan orang-orang Islam mempunyai kekuatan macam ni kan. Sebab kita tengok dalam sejarah apa ni tamadun ilmu yang yang dulu menjumpai khazanah ilmu yang ada hari ini ialah orang Islam antaranya uh, ilmu mengasingkan logam, mengasingkan logam emas, perak yang ada dalam bumi, besi teori pengasingan ini ditemui oleh seorang ulama Islam Ibnu Haitham apa mohonnya? teori optik juga Ibnu Haitham kan? jadi kita lihat Umat dulu hebat sebab sentiasa Terdedah kepada mencari jawapan, Berfikir fikir, eh. Ini tentuan ekon yang kita pakai Ini Ini perasanan nak UE eh. belum melalui, melalui kajian, renungan, test, test, test, test yang bobot, ber bobo perengkat-perengkat akhirnya lahir ciptaan, eh. lahiran ciptaan, dan inilah karakter karet umat dulu, umat kita hebat, ya, kuat berfikir dan akhirnya sampai kepada hakikat disebut dalam satu buku uh, zaman uh, Abu Hussein ibnu Sina, dia telah menjumpai teori atom teori atom tetapi dia melihat kebinasaan yang lahir daripada teori ini bila di develop, menghancurkan bu, bumi, lalu dia sembunyikan teori ini dia telah ditemui oleh Ibnu Sinah tak mustahil tuan-tuan eh? sebab ulama ulama ni dia hafal hafal Quran dia hafal hadis cahaya tadi dapat ni eh? sebab benda ni lebih bersifat ma'unah pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dunia sekular dia berfikir semata-mata akal tanpa hidayah, hidayah tapi Islam berfikir dengan hidat. hidayah asafnya zikir kemudian Dipandu dengan zikir ini dengan berfikir ya. Banyak berfikir di sepanjang usiamu Itu mauduk-mauduk ataupun Subjek bahan yang dijadikan untuk kita berfikir Fikirlah apa yang telah kamu lakukan pada siang hari Ya ayuhalladina amanu taqullaha wal-tanzu Nafsumma qaddamat liradil Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kamu kepada Allah Dan naklah kamu sentiasa berfikir Apakah bekalan yang akan kamu sediakan hari ini Untuk kamu bawa hari esok Untuk kehidupan akhiratmu Apa yang kamu buat hari ini Apa persediaan kita Quran ingatkan kita Tengoklah Sedarkah diri kamu Apakah persediaan yang dia buat Untuk dia bawa balik Disebut akhirat terus. Sebelum akhirat artinya kehidupan hari-hari depannya. Apa yang dia buat mana yang perlu berbersedia. Wal-tanzuk nafsumu maqdamat lihodin wa taquloh. Seterusnya sebalik itu betapa hebatnya akal fikiran sehingga dinyatakan seperti berikut. Akal ini hebat yang kita disebut yataf karuna supaya berfikir. Yang pertama Abu Dardak berkata berfikir sejenak lebih baik daripada mendirikan. Siapa mulai? Siapa mulai itu satu bablah yang lebih hebatlah. Tapi berfikir ni satu sudut dia lebih hebat daripada siapa mulai. Wahab bin Munabbih berkata tidaklah panjang berfikir seseorang itu kecuali diberi kefahaman. Orang yang kuat berfikir ni dia akan dapat mencari satu kefahaman, satu kesimpulan terhadap satu pengetahuan. Ki dia dan orang Tidaklah faham, kau cari dia beri ilmu Bila jumpa, dapat ki, dapat ilmu ha. Kemudian Dan tidaklah berilmu, kau cari beramal Jadi Berfikir ni akan melahirkan manusia yang faham Berilmu, akhirnya dia akan ber, Beramal, lahilah Amal-amal yang bersifat positif dalam Kehidupan manusia Bishir Al-Hafi berkata Kalaulah manusia yang berfikir tentang kebesaran Allah nescaya mereka tidak akan mendurhakainya. Macam mana kita nak lawan Allah Taala? Kita ni datang semua daripada Dia. Depa tak ada jadi ada Dia bagi segala-galanya. Kita berhutang budi, berhutang nyawa, berhutang nikmat, berhutang rahmat, segala-galanya. Mustahil kita akan mendurhakainya. Yusuf bin Asbat berkata, Sesungguhnya dunia tidak dicipta untuk diperlihat kepadanya Tetapi diperlihat dengannya pada hari akhirat Kita, Allah ciptakan dunia ni Bukan untuk berhenti habiskan nyawa Masa di atas dunia ni Tetapi dunia yang diciptakan oleh Allah kepada kita Supaya supaya dia menjadi ujian ujian kepada manusia Akan ditelik, ditimbang Di harapan Allah pada hari kiamat Tentang apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semasa hidup atas Atas dunia ini Jadi kita naklah Sentiasa berfikir Apa yang kita buat pada siang hari Sekiranya kamu sentiasa mampu artinya Hendaklah kamu bersyukur Kepada Allah Subhanahu SWT Bila kita rasa ada pertambahan baik Ini pakar-pakar motivasi sebut Hari ini Esok lebih baik daripada Hari ini Hari ini lebih baik daripada semalam Ini perasaan ini Bukan baru dalam Islam Wahyu telah bangkitkan perasaan ini Cuma orang faham orang Islam tidak memahaminya Ada jauh daripada pengertian Ini datang daripada agama sebenarnya Jadi, bila kita bertafakur, berfikir Ada usaha-usaha positif dalam kehidupan kita setiap hari Maka kita sebuah Alhamdulillah Ada perubahan ini Ini Ma'an Hijrah ni kan Ma'an Hijrah ni eh saya dah buat dari buku Ma'al Hijrah eh? Doa awal tahun lagi tahun Alimau buat Tajuk oleh Cinta Ila Islam Yang dikarang oleh Syekh Amrul Khalid Syekh Amrul Khalid ni dia seorang jenior Tapi lepas dia ambil engineering ditukar masuk ambil pengajian Islam Jadi dia asal Hebat ni eh Dia punya approach kontemporary lah Macam mana dia ditak macam mana kita perlu cinta kepada Islam Tuan-tuan boleh baca lah buku tu kan eh? Bagus buku ni eh? 96 surat, eh? buku surat Buku Ma'alijal Macam mana mencintai Hakikat mencintai Islam okay. Kita dituntut supaya Bila kita dapat ada unsur positif Dalam kehidupan harian yang kita lalui Selepas kita tafakur, Kita lalui Ada unsur positif Alhamdulillah 26 bersyukur ialah berterima kasih sama ada dengan lidah mengukurkan pengiktirafan ni'mat syukur dengan lidah Alhamdulillah Alhamdulillah ya dapat anak ambil UPSR dapat 5A e. Alhamdulillah balik rumah sujud syukur, syukur macam mana tak hmm. boleh Tengoklah ayah ni macam mana Wah Kuih mu'ay dah sombong kan eh. Gua jadi kerajaan je Sombong dengan Allah Balik umat ambil untuk sujud Alhamdulillah buat sujud syukur Syukur Apa kesannya sujud ni tu Sujud ni bila manusia dapat naimat bosah Sebab sujud syukur ni Dia mesti naimat-naimat yang bosah Bukan setidaknya orang boleh sebut sujud syukur ni Orang eh? kata antara ni antara ni mak besar Antara anak dapat berjaya 5A, 4A Balik sujud syukur, Alhamdulillah Apa kesan ni sujud syukur ni? Tentu anda ingat penciptaan Adam itu sebab diusir Iblis Ialah usjudu di Adam Bodoh dia, subjek dia suruh sujud Bukan sujud mentadis, mensucikan Adam Sujud kerana perintah Perintah Aba was takbar Dianggah Allah Taala kata aku bukan suruh kau sujud ke Adam ni kerana sembah Adam aku suruh sujud sebagai takrim. Aku memuliakan Adam kau sujudlah. Ya. Aba urstakbar. Dia enggan Dan dia takat takabbur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa Allah, Adam kau cipta daripada tanah. Aku daripada api. Aku lebih mulia takkan kau sujud ke tanah. Allah Kalau Ta taklah apa Kau dengan Adam semua ya makhluk tu. Nak kait sujud tadi tuan-tuan apa, apa Apa kesan Apa apa hakikat dia sujud ni Sujud ni kalau kita tengok hadis Bila manusia dapat naikmat dia sujud Maka Kita tengok anak-anak kita Dia nak sesuatu Contoh Nabi Pisar Kita tak bari, dia marah Dia boleh beropek-opek balik-balik Atas tikar, marah Macam tu lah tuan-tuan Bila Iblis ni Dia tengok orang sujud setelah dapat naikmat Tuhan macam itulah dia punya marah Bawa balik-balik Bawa kontak-kontak Sebab apa? Habislah Tipu daya dia, dia dulu kalau usik Kena olah anak Sebab tak bosu Sujud Bila hamba sujud hu, Nabi kata Dia punya marahlah Dia bertempik. Iblis bertempik Antara dia tempat Bila melihat Seorang hamba su Sujud Itu ha, kesan sujud Kan? Bagi Dua seorang kawan hadan diam perhatian betul dia no okay. saya si dia tahu anak tuition dia untuk IP samah sebulan lebih 800 juta e lah. tak gerimoh ilah tiba-tiba tak dapat 5E dapat 2E tengoklah muka dia macam sem stand group Laba rate sepatut dapat 10A. Dia dapat 2 B. Dia la siapa? Tak boleh balik keluar lapangan tu dapat 2B. Hidup itu tuan-tuan bukan kehendak kita. Ada ketika dia kita usaha, kita minta, kita rancang apa yang kita nak, tetapi natijahnya sebalik. Ini membuktikan apa? Membuktikan kehidupan bukan milik kita. Ketentuannya di tangan Allah. 2A ke 3A ke 1A kau tak hal ah, lah itu rezeki dia. Maknanya dia ada rezeki dia lah. lain. Abang akak semua peng ilmu lah, ini dia rujukilah. Panik belora. Ha, ah ini penyakit manusia moden lah. ni, stres ni. Ini yang menyebabkan sakit ji kita ah, ni tuan dalam Islam ni kita berusaha faizah azam ta fatawakal alam so tak masalah apa netijah lebih ni Allah akurat redoh Alhamdulillah adalah rezeki lain kita tak terima terima'i adalah rezeki yang ni dalam tajuk nanti kita akan jumpa siapa yang siapa yang ragu kepada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dengan setiap hamba maka dibimbangi mati dalam keadaan suul khatimah. Berang. Sebab bila kecewa sepatutnya adalah diolah Tuhan. Sepatutnya 800 punya value dia dapat 10. Eh ini dapat Kita hamba pun kita Tuhan. Kita Allah itu kita Tuhan. Itu nah, kau ada jawab. Ini kau jawab. Allah tak alam. Tak ada rasa kecewa. Tak ada rasa kalah. Alhamdulillah. Kita kadar ni dia beri gitu anak kita. Alhamdulillah. Itu maksudnya tu, Tuhan ya. Eh? Nah, Ini punca kadang-kadang manusia. Bunuh diri. Kadang bunuh orang. Eh? Hilang pedoman. tukar Dukar apa? Tak ada berapa ada dalam hidup ni ujian. Walau uji. Kadang-kadang kita tak perasan itu u ujian, Allah bagi sikit ha, dan tengok mana dia bagi Allah SWT ya. jadi tuan-tuan dan rupanya rahmati Allah, kita kena yakin bahawa uh, sifat syukur ini adalah merupakan satu tuntutan yang kita kena pastikan, kita letakkan betul-betul di atas landasannya, ya untuk Allah naklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gotima kasih dengan lidah. Alhamdulillah. Tutup cepat ruang-ruang syaitan. Tutup cepat ruang-ruang iblis. Alhamdulillah. Itu tanah syukur dengan lisan. Kemudian dengan tubuh iaitu menyifatkan dengan persetujuan dan khidmat. Apa maksud persetujuan dengan khidmat? Dengan dengan khidmat syukur dengan persetujuan dan khidmat. Kita redha dan kita tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Hamba, tak ubah kita tak beri kesan kepada hati kita tak beri kesan kepada kehidupan kita benar-benar yang kita anggap negatif ini tak terus melangkah kita terus melipat gandakan amal dan ibadat kita kepada Allah dan juga syukur ini dengan hati syukur dengan hati macam mana? berektiqat dengan setiasa menyaksikan kebesaran Allah dan menjaga penghormatan ada dua benda sini terima kasih syukur dengan hati menyaksikan kebesaran Allah dalam tasawuf dipanggil musyahadatullah. Musyahadah ni apa? Musyahadah ni macam ni. Kan? Kita belajar tauhid tentang zatullah. Asma Allah, nama-nama Allah. Kemudian sifatullah, sifat-sifat Allah. Kemudian kita belajar tauhid af'adullah, perbuatan al Allah taala. Itu tentu subjek-subjek kita dibawa untuk mengenal Allah. Melalui Al-Quran dan Hadis. Kita nak kait tentang kita kenal contoh dia kita belajar ataupun kita diajak mengenal uh, ular sawa, ular apa? ular tedung selah. Contoh lah. Ular tedung selah. Ditunjukkan ular tedung selah ni warna ni kuning. Contohnya kemudian taring dia, sekian banyak kekuatan bisa, sekian, dia kalau batuk orang, kalau lambat lebih serang jam mati tengok ular, tengok gigi dia tengok tengok bisa dikeluarkan macam mana tes pula kepada dia datang bisa tu, nampak seru kemudian kita balik dia sebut bila ditanya orang, pernah tengok tedung selang, kita boleh gambar tak? boleh gambar kan? itulah musyah musyah dah, kita nak dekatkan faham lah dipanggil musyahadatullah penyaksian kepada kebesaran Allah. Kita rasa pandangan mata batin kita melihat apa yang berlaku ni ini susunan Allah taala. Kejol dia. Janganlah ragu. Allahu akbar. Syahidna. itu ha, maksud dia. Kami bersaksi wahai Tuhan. Eh? Kita bila apa surah kita baca, bila imam baca, kita baca bala wa ana dhalika min ash surah itu surah <tik> tiniwazay zaitun. bala benar wahai Allah bahkan kami ada di kalangan orang-orang yang menyaksikan kebesaran muh ni satu surah dalam Quran kita sampai habis surah itu dibaca kita jawab bala wana wa kami minasyahidin benar wahai Tuhan aku salah seorang yang pernah hamba-Mu yang menyaksikan kebesaran-Mu wahai itu Tuhan tu dalam sembahyang tu musyahadah, artinya orang yang dapat musyahadah dapat sesuatu yang berpunyaih dia melihat itu Allah artinya melihat itu, kerja itu Tuhan ya? ni cerita orang-orang dulu orang-orang maling dulu terkisah tentang pernah dengar Sidi, Syekh Antarashid Pak Sedara kepada Syekh Mata Allah yang duduk Singapura dulu ya? ada satu kisah menarik dia mengajar di Singapura Masa tu anak Dia duduk di Singapura Anak murid dia Dia beritahu ke anak murid dia Balik ni di kerang Kasusah-sabar banyak-banyak ya Ingat Allah Jangan lupa Program kuat, -kuat keyakinan ke Allah Anak ha. murid dia dati lah Ini something ni Mesti lah ha? Ada sesuatu Mesti ada sesuatu InsyaAllah Alhamdulillah Dia melangkah balik dengan tenang Balik rumah tengok anak dia tu flat Nanti Ha? anak jatuh flat mah budak kucing. Inilah benar. Tongku yang tadi ingatkan ingat Allah banyak bang. Banyak. Ini takdir. Dipanggil istilahnya tak. takdir. Tu afalullah lah. Kau jatuh Tuhan dia ambil anak kau. Dengan cara jatuh daripada flat mati. Merintih hem. Macam mana sayang kakak anak tu Tapi Allah lebih sayang kat dia Ha tu kita balik balik Allah lebih sayang kat dia Kalau Nabi Musa belum tentu dia selamat Selamat Ha itu bacaan kita Kalau Nabi Musa belum tentu dia selamat Selamat Itu yang kita Nabi Musa Ya Dibunuh muda tu kan Khidir kata eh, apa Khidir bunuh budak kaki tu Musa kata apa Pasal bunuh muda ni Kan aku kata tadi jangan dah Tanya Ha. Ada mana ilmu ni Allah buka Untuk kita orang-orang Ada ilmu ni Allah tu tutup Hanya bagi orang tertentu Jadi musyahadah ni Kenyaksian kita dengan mata hati untuk bersyukur ni Ialah menyaksikan Ini kehendak dan kerja al Allah Ta'ala Alhamdulillah Itu adalah bentuk syukur Dengan lisan, dengan perbuatan Dan dengan harga hati alhamdulillah dan disebut di situ menyaksikan kebesaran Allah dengan menjaga penghormatannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah kata sesungguhnya dia telah menciptakan manusia ni sebaik-baik secantik-cantik keja kejadian manusialah makhluk yang terbaik manusialah makhluk yang tercantik di kalangan makhluk-makhluk Allah yang dicipta di alam ini ini penghormatan Walakot keromna bani Adam Allah sebut ayat lain sesungguhnya kami telah memuliakan manusia manusia Allah berkemuliaan ke manusia ini dengan iman dengan akhlak dengan nabi dengan wahyu jangan persesiakan kemuliaan ini hargai kemuliaan ini Allah subhanahuwataala macam mana kita nak balas terima ini nanti hati kita rasa dengan disebut tadi syukur dengan hati Yang ini dengan menyaksikan musyahadah menyaksikan kebesaran kerja Allah pada kita dan menyaksikannya dengan menjaga penghormatan ini menjaga penghormatan ini banyak kenyataan ulama' tentang syukur, antaranya Abu Bakar Al-Warraq berkata syukur ni'mat adalah dengan melihat kurniaan dan menjaga penghormatan tapi Alhamdulillah Alhamdulillah sama ada dapat tu syukur ataupun tak su syukur kita syukur Alhamdulillah Tak syukur tu cem Cemben ha. Kan ni Kita nak belajar Masuk Kelas dua, kelas tiga ni Kena tukar sepeh lah kan Tukar sepeh Nak lah. naik kelas kan ha. Syukur, tak syukur Alhamdulillah Tak payah nak buat ni kan eh, Susah ni ha. Kita nak naik kelas kan InsyaAllah Mudah-mudahan eh. Minta kepada Allah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat Benda ni kena minta Minta Allah ya Allah beri kekuatan Untuk hidup dengan zikir kepadaMu. Ya Allah ya Tuhanku ku beri kekuatan Untuk jadi hamba yang bersyukur kepadaMu. Ya Allah ya Tuhanku ku beri aku kekuatan Untuk melahirkan ibadat yang terbaik Untuk mu Minta La hawla wa la quwwata illa billah Kemudian Hamdun Al-Qassar berkata Syukur ni'mat ialah kau melihat dirimu seperti orang yang tidak diundang Maksud ini kita ni dengan Allah Ta'ala macam orang tak masuk list lah Tak masuk senarai Maksud orang tak masuk list ni apa? Tak laku Tak ada value lah Tapi tak ada value ni Allah bagi kemuliaan yang berbagai-bagai okay. Dalam kitabnya disebut? taskhir wasakhkhara lakum wasakhkhara lakum syams wa al-qamar ayat Allah menggerakkan matahari bumi menggerakkan apa, apa bulan bintang temu-temuran air udara Taskir, dia menggerakkan alam ini untuk manu, manusia dalam masalah yang sama Allah menyebut yusabbihu lillahi ma fis wa ma fil semua makhluk yang ditaskhir yang dipentah oleh Allah tunduk ke manusia ni semua makhluk ni Allah kata yusab bihul lad. Semuanya bertasbih siang dan ma malam. Ini ha, bukan akal punya kerja. Ini bukan fungsi akal, ini fungsi ji, jiwa. Mata hati. Ini ialah pokok ni bertasbih adalah Ada kitab yang kita akan jumpa nanti disebut pokok ataupun haiwan yang kamu nak semulih Allah tarik tasbih tu daripada lisan kalbi dia baru boleh tangkap semua semulih kalau Allah bekalkan tasbih tu saya tak akan dapat ambil Ah ni macam mana nak percaya ni macam mana kita nak sampai memahami hakikat ni you kau you kau benda ni Pohon kayu yang kita tolong Kalau Allah tak tarik tasbih Daripada pokokan ini Yang Allah sebut Yusab Allah bertasbih kepada kamu Pohon Pohon ni bertasbih kepada Allah Kalau Allah tak tarik tasbih tu Tak boleh okay. potong pokok Tak apa potong tu Ini macam mana ni Kita nak faham mana ni nah, Inilah Halusnya Seninya Tingginya kemuliaan manusia oleh Allah lagi yang dikundiakan oleh Allah kepada umat manu, manusia manusia di diberi tawaran ini supaya dapat melihat ini jadi macam tu punya hebat kemuliaan Allah beri kepada kita macam mana kita nak syukur kita kena rasa kita ni macam orang tak laku orang yang tak masuk dalam ni tak masuk dalam senarai nama tapi diberi kemuliaan yang berbagai bagai yang luar biasa Allah Allahuakbar Contoh inilah kenal Satu hari tiba-tiba Cikgu Nazlan dilantik jadi Datuk undang buat sehujung Contoh ya? Apa? Kalau orang dia. dia bukan orang sini Dia mempangkang Dia nak dapat undang ni Dia Dia panggut di air kau di darik, eh, Dia tak mana -mana dia tarik yeah. Dia tak mana-mana panggut dia Datuk Kemudian Dia pun ada suku Ya, apa syukur tak ada syukur bila tak ada syukur sembilan. dia macam tiga syukur tak cukup syarat tiba-tiba lantik, lantik, lantik, lantik dia tundang ninggal undang segera-gera lantik dia eh nak beritahu perbandingannya nak syukur ni kita kena rasa macam tu tak ada apa syarat tiba-tiba boleh nak naik Allah pilih Allah rasa hebat subhanallah Mulyonya ku di sisi Allah Dan dia tak kena warna kulit, bahasa dan bangsa Itu sebab Bilal bin Rabah walaupun berkulit hitam Omar al-Khattab berkulit putih, berhidung mancung, Bilal berkulit hitam, ramunya keriting, bibirnya tebal kedudukan mereka sama di sisi Al Allah tak Apa sebab? Yang membezakan mereka adalah tak itu yang dalam Ketua Isra'al-Makrat tu Nabi dengar bunyi kasut bila Bunyi selipah bila dalam syurga Ini benar-benar yang tak masuk akal lah tuan-tuan Nabi dengar bunyi selipah bila Waktu tengah malam Ketika itu Nabi berada dalam syurga Mengherankan Rasulullah Kenapa kamu dapat ini wahai Bilal, Nabi turun ke bumi tanya, panggil Bilal, kami aku nak tanya, apa kelebih kamu padahal dia seorang bekas abdi, berkulit hitam, berkilat, hitam yang oligro, kau Ko datang contoh lah, hari ni punya value lah, datang dia bagi kita datang di cikgu jalan, cikgu nazlan nak minta anak-anak dia bantu, tu mampu dia pun lagi ramai orang Melayu kau dah nak pilih lah, tak <tuh> kan <tuh> Nak beritahu lah kita Bilal tu jenis handsome tak handsome eh Bau kilat hitam Tetapi itu bukan ukuran Dia mulia atau hina Allah Ta'ala Kita sebut dah itu Bilal Bila dia datang ke Madinah selepas kawafatan Nabi Dia azan Banjir Madinah dengan air mata. Bila dia azan tu orang, orang Madinah ingat Rasulullah Hidup kembali Bagaimana suara Menghidupkan hati orang Melasa Rasulullah hidup kembali Kuat tak? Bila saudara Pas habis Azan bilal Itu suara azan bilal Setelah Rasulullah Manusia saudara balik Bukan Rasulullah tidak hidup nabi. Mereka dibangiri oleh air Air mata Sebab apa? Persoalan Rasulullah itu balik Rumpa yang bukan Tuhan yang Allah bi Bila kuatnya Sentuhan suara biasa pada hati mana Manusia Itu bukan suara biasa Suara lahir pada hati Soal mu'min yang salih Soal Allah dia pun, pun, pun Menikah Kalbu dan ruang orang Sangat kuat Kita nak Kait tadi tentang masalah persoalan kelebihan Syukur ni dia Kita kena rasa Lempahan ni'mat Allah beri kat kita ni Malah lempah Dan kita kena rasa Sebenarnya kita tak layak terima ni Tetapi Allah lah, Bagi Alhamdulillah Kita rasa betul nah, Tapi kalau tak faham ni rasa malam sahaja kan Tambah zaman lagi ni zaman Duit susah ni kan Rasa malam ni kan Dia pun timbul nak macam Anak-anak sekolah balik ni kan Allah Ya mana nak kebut duit? Nah, dia pun belum pening kepala tu kan? Macam saya ni dua boleh orang nak Nak sekolah Mereka pening pula kan? ya? Cuba tetap fikir lah. Dua boleh orang punya Keperluan kan dia jangan simpan dalam kepala Jangan simpan Simpankan tak lalak tidur Jadi stress. Kan Kekil-kekil seorang 6 ratu Seorang 7 ratu Seorang 6 ratu Seorang 7 ratu Kali dua boleh Amun tak ya. Makin masuk Kali masuk universiti, universiti Dapat pinjaman Makin banyak baru -baru Bagi sebulan Ini parah Jangan simpan dalam kepala Bukan Ikhtiar Allah bagi dia Jalan Maksudnya tuan Adalah ketentuan Allah pada kita Insya InsyaAllah ya. Kita kena rasa Alhamdulillah Allah, Bila Allah letak kita di satu posisi Allah dah jamin rezeki kita Adalah ha, Paling kurang kita dapat bayar ansur kan? ha, eh? Paling kurang dapat bayar Bayar ansur Kemudian Abu Usman berkata Abu Usman Malkribi Syukur ialah mengenali kelemahan daripada apa? Bersyukur Apa punca-punca kita dah bersyukur? Apa sebab kita tak boleh bersyukur? Jumpa punca tu Maka kita akan sampai pada akad tu Syukur punca ni apa? Antara jahil tak mengaji kan tak berani, tak beran move dapat ha, tak cukup dapat tak cukup dapat Boleh RM200 ala 500 patutlah RM1000 dimul dulu Alhamdulillah untung PM bongi kan bongi zaman stress kan eh? sikit nak lah bongi sikit nak lah bongi kan Ya ada dalam bant bag kita patut bongi kan tengok Rosmah nak bongi tengok PM nak bongi tengok Mahvidian nak bongi Yalah bongi je dimula dengan dulu alhamdulillah, alhamdulillah banyak benda baungi attention kita ya eh? alhamdulillah ya eh? adalah rezeki kita kan kita pernah rasa macam tu ya eh? kita melihat apa punca kita tak boleh bersyukur jumpa punca tu maka sampailah hakikat syukur tu pada kita syibli berkata syukur ialah melihat kepada pemberi nikmat bukan kepada nikmat nek siapa yang bagi kita tu raja Allah kalau banyak harta dia bagi lah contohlah kan dia bagi satu persalinan pakaian contohlah <tuh> tapi yang bagi tu kan cikgu Nazlan yang bagi tu yang tuan kita bagi dia ya, kat dia tapi ni sebut ni eh, hajo bagi kat Dan kau tak rasa macam ni dah sebab apa orang nak dapat kurnia rajaw ni bukan orang biar. biasa biasa saya lah. orang yang hebat lah Kan. Tiba-tiba kita dapat ataupun tiba-tiba saja -tiba dapat ataupun si dapat. Raja bagi. Allah buat-buat. Zaman-zaman sembang, sembang Ni ni raja ni yang terbungkus kemuri dulu lah, ni. Ha, apa? -apa? Raja bagi. Ha, maksud gitu ya. Eh? Jadi bila kita dapat nikmat ni kita akan rasa ni pemberian yang Maha raja yang Maha Agung, yang Maha Kuasa Allah Akbar ya. Eh? Contohnya dapat sihat dapat datang ke surau Alhamdulillah Allah bagi kita sihat. Nabi kata nikmat tani mabuna 'alinnas. Dua nikmat yang biasa dipersisialkan oleh manusia. Apa dia? As-sihah wal faragh. Al faragh kesihatan. Kesihatan bila sehat sepanjang yokah. Eh. Bila sehat, macam banyak yang program nak buat kan Tak ingat dekat Tuhan, tak nak dekat ibadat dah Nak merayau je, tentu lah Itu satu Silap menggunakan nekmat saya seh Sehat Yang kedua, farah Waktu 8 Kita nak buat ibadat ni tu Nabi kata, antara amal Yang menampung Kekurangan amal-amal kita Sepatutnya masih umur kita 15 ke 30 dulu Amal kita sekian banyak Tapi tak boleh kosonglah, lah Lompang. Macam mana nak tempat ni? Nabi kata Banyakkan tas Tasbih Subhanallah bihamdihi adadah khartihi waridu nafsihi wazinata arshihi wamedadakalimati ini adalah penafas tasbih yang Nabi ajar kepada umur mu'minin uh, maimunah RA. baca ni wahai maimunah untuk tampung amal kita yang dulu dah habis maksudnya tak ada nak cover dah top up cover dengan tas tasbih dengan tasbihnya ni bergerak alam ni. dengan tasbih tuan nujian dengan tasbih dapatnya rezeki dan tasbih ni tumbuhnya tumbuh tumbuhan cover dengan tasbih itu satu. Yang kedua Nabi kata Kalau sekiranya amal kita kurang Orang banyak kemulail, dia banyak semuanya sunat. Dia banyak nafakah fisah bin Kita kurang. Nak tampung dengan apa? Banyakkan solat, soalan Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyirina muhammadin Abdi wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya, Kita kalau rasa kalau boleh ni benda ni Bawa kita boleh buat. Dan kita buat Kena jaga tan dia tu Waktu mana kita nak rebut benda ni? Waktu selepas solat, solat. Lepas solat kita Programkan diri Mesti tasbih 10 Contohnya, mesti salawat 10 Dan kita baca ayat kursi Contoh tak? Kita programkan diri kita, wajib Setiap kali lepas solat Solat di amal ni tuan kan perlu banyak Sikit tapi istiqad so, Qala wa mustamir sedikit tapi istiqam istiqamah disebut dalam satu kitab guru jenuh musyayyah lah kitab ni tahu tasawuf lah dia kata antaranya orang-orang yang istiqamah membaca ayat-ayat kursi setiap kali lepas solat sama ada solat fardu ataupun solat sunat dia istiqamah dia akan macam dia kata Allah sendiri akan menjemput ketika rohnya akan kembali kepada Allah empat hebat tapi kita nak raso ni kemudian kena buang sampai kita mati Allah akan datang menjemput sendiri tetapilah lah nak kita dah kan. tak nak dah tafsiran lah. itulah bunyinya cuma bila kita dengar ni kita kena ada satu gesaan orang orang tertentu kata dia beragama ni kena ada goso eh. maksudnya macam orang nak bersalin nak lah waktu tua dulu kalau orang tua tu jangan lupa baksa so, tu kan, maksudnya kumpang sakit lah sakit lah, tapi belum dah gosok eh? sampai masa nak ganaklah, lah jangan lupa-beranak, lah. jangan lupa-beranak, lah. jangan lupa picit dia keluar, waktu keluar lah dia kan, nak beranak ni kalau orang tua gosok, kita bantu tu kan gosok eh? eh? ni maksudnya dapat banyak time lah, berapa centimetre, berapa centimetre eh ni mu sakit sikit-sikit lupa picit-picit dia kalau dia kan boleh keluar, tapi mudah mudarat, maksudnya amal ni dia mesti ada daya tolak tu. dia sebut dan dengar itu subhanallah rupanya baca kursi lepas setiap solat ni, eh, hebat hmm. dengar macam seminggu, lepas hilang lepas sebulan, buat, lepas tu tinggal eh, jangan, buat betul-betul jadi tasbih kemudian salawat kemudian ayah kursi dan sekali kita tidak menghargai masa yang kita ada Padahal kalau kita nak salawat tu Sambil duduk monum-monum tu boleh salawat Sambil drive pun pun Boleh Tapi cikgu dan selangkan Kadang-kadang sambil kita drive tu Kau ambil apa pun Buka lagu kau, apa Sidi kau, apa kan Kau ambil apa pun Berlalu masa begitu saja Kita tak manfaatkan masa Padahal pada rumah sampai pejabat Kalau salawat tu hanya ada pek tu Tapi kita tak melihat di satu kotaman Kita rasa ini waktu free Free saja cuba kita rambut Allahuakbar banyak benda kita boleh amal ni tapi tak rambut walaupun kita tak nafikan amal yang beradab yang berlindungi adab yang bodoh mengadab Qiblat ni kita dah keluar apa-apa nak ada kiblat apa kita nak kereta apa-apa banyak ni kena ingat eh melihat nikmat yang dibuji kepada kita jangan melihat melihat pemberi nikmat yang boleh nikmat kepada kita siapa? Allah Al-Junid berkata Syukur ialah kau melihat dirimu Tidak layak mendapat ni'mat Sama seperti yang di atas cari. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Bila disebut Kita kena bersyukur Itulah tuntutan-tuntutan dalam hidup ini Bila kita sebut Kita nak berubah Kita nak bertaubat Kita nak buat satu lembaran baru dalam hidup Maka inilah antara menu Ramuan-ramuan dalam kehidupan ini Yang kita kena isi bersama Dan kita kena letakkan sebagai satu prioriti Utamaan dalam hidup nak berubah ni. Kalau tak ada ini susahlah cuma tinggal angan-angan kosong. Sikit lagi depan ni eh? sebaliknya. Jika kamu mendapati kebahagiaan, okay, agenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang tidak bersyukur sedikit niscaya tidak akan bersyukur yang banyak. Man lam yashkur khalil la kasir. Siapa dapat sedikit tak belajar bersyukur, dapat banyak pun dia takkan bersyukur walah sikit dah. Alhamdulillah. Tapi sikit tak bersyukur, dapat banyak so langsung tak boleh nak bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, niscaya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Maksudnya, ucap terima kasih. Terima kasih. Bercakap tentang nikmat Allah lambang kesyukuran, sedangkan meninggalkannya lambang kekufuran. Sebut ha, ni ada seorang Amal Allah Ustaz Ustaz ni memang Saya tabik lah Dah meninggal lah. Dia sangat kuat beramal ya? Kalau dia datang dari penjabat dulu <tuh> Syantara Dia jauh lagi So kuat boleh Cantu Syantara cakap dia Dia memang hebat Dia beramal di malam Meski buat Nak cerita tadi Nekmat ni Tanah syukur kita kena sebut Dia Satu hari Dia, dia, dia, dia datang Tentulah Tuan-tuan nampak Assalamualaikum Wali Macam tu dia ya? Waalaikumsalam Macam slow Alhamdulillah Alhamdulillah saya nak sebut ni Alhamdulillah saya dapat nama Saya boleh baru boleh kita perdana Cash Bunyi macam berbahagia Lepai Kena kerja gaji besar Dia boleh kita perdana yang model baru tu Yang apa, apa. Bisik tu kan Boleh cash Wih banyak dia tahu dia dia, dia. Allahu disebut apa menyebut nikmat al Allah kita aja sebut juga dia tahu pun nak payah lain eh? sebut nikmat al Allah disebut Allah azza wa jalla dia bila apa dapat satu nikmat dia datang dia kata saya dah boleh apa dia boleh dia sebutlah alhamdulillah Allah bagi saya lah hamdalah saya minta Allah bagi senang lah kan Allah kuat kuat eh. Nampak macam main-main Tapi Amali Dia menterjemahkan Niamat Allah Kena banyak selawat dia Banyak selawat eh, Kau malih selawat Mana nak berat lagi Jangan tu Sambung kalau orang tak sebut eh. Aku dia tu Baiknya Baiknya, baiknya Sama-lam sekian banyak 10 ribu 10 ribu Kau baik-apa Sambung eh. Dia nak cerita Dia intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kita minta Allah lagi lah Tak ada hal lah, Dia tu oh, eh mak bunyi macam main tapi biar. Biarlah nah, tak Allah Allah ya. Subhanallah kita tengok tu subhanallah. Dia macam boleh berjanji dengan Allah eh. Jadi sebut nama Allah ni lambang kesyukuran. Ini Allah bagi ini alhamdulillah. Dan meninggalkan aninya tak ingat tak sebut meneldiri daripada Allah, dia ni lambang kekufuran. Berjamaah itu rahmat dan berpecah itu azab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan Sana yang Hasan hadirnya hadir-hadir-hadir-hadir ya. berarti kan Alhamdulillah ya. kita kena bersyukur bertafakkur dan bersyukur dua hari malam ni kan syaratnya banyak ya Wallah kita akan tambah sebaliknya kamu dapati masyarakat ya. insyaAllah ya. baik-baik koral بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك. والتقَد على طاعتك، والتوحد على دعوتك، والتعامل على نصرة شريعتك، فاثق اللهم رابِطتها، فاثق اللهم رابِطتها، فاثق اللهم رابِطتها، وأدِمتها وحدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، والشَّخص صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل التوكل عليك، وحيها بمعرفتك، وعمش الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما